Ai noștri tineri Ai noștri tineri, la Paris învață, La gât cravatei cum se leagă nodul, Și apoi nii vin de fericesc norodul, Cu chipul lor isteț de oaie creață. La ei își cască ochii să-i nerodul, Că-i vede în răsucind mustață, Ducând în dinți țigara lungăreață. Ei toată ziua bat de-a lungul podul. Vorbesc pe nas. Vorbesc ca să altim banci se strâmbă, Stâlpi de bordel, de creșme cafenele, Și viața lor nu și-o muncesc, și-o plimbă. Și aceste măr fade ușurele, Ce-au uitat pânșa noastră limbă, Pretind a fi pe cerul țării stele.